Nu skal du høre historien om den gyldne bold. Du kan selvfølgelig med din bog. Du skal blade om på næste side, når du hører denne lyd. Og så begynder historien. Det var en hvid underlig dag i kongeriget Lovelylofs. Lady i Lovely og hendes venner, prinsesse Færher og prinsesse Curly Crown, flættede krænser af tusind fryd nær ved krystantflodet. Silky Mane spiste græs, og Silky Pop plejede at tage fat med de små pixie days. De tre babygård, Bounty Curl, Curl og Sweet Curl, lejede med en frak, fuldt hyggelig bold. Hække en smuk bold? Hvorfor funder den Mary den lå i græsset, Lady Longy Var vi ikke heldige, at vi fandt sådan en smuk bold? Hmm? Jo, men den, der har mistet den, er sikkert ked af det. Prinsesse Fære her, vi må prøve at finde ejeren. Der er noget mærkeligt ved den bold. Måske skulle vi lade være med at røre ved den. Du skal ikke være bange, sagde prinsesse Curly Crown, i det hun samlede bolden op og kastede den hen til Sweet Curl. Det er der galt med. Dragen løb efter bolden og prøvede at samle den op. Men til alles overraskelse, fødte den tværs over floden, mod den ukendte skov. Stand, Sweet Curl! Bolden må være for hekse. Mary Curl kunne ikke modstå sådan en smuk skinnende bold. Hun fulgte efter den ind i den mørke, fortryttede skov, som lukkede sig bag hende. Mary Curl og Bouncy Curl råbte alvarende efter deres søster, mens de for i skoven. Skal jeg. Ja. Vi kan ikke lade dem gå alene ind i skoven. Jamen, vi må ikke gå ind i skoven, Prinsesse Curly Crown. Det er meget farligt. Vi går farve og aldrig fælde ud igen. Skoven er farlig, prinsesse Færeherre. Derfor må vi sikre os, at der ikke sker dragerne noget. Jeg sender besked til vores kloge ven, Shining Glory, og fortæller ham, hvor vi går hen, hvis der skulle ske noget. Lady Lovely Lux sendte Pixie Curl, og Pixie Lux er til godset Glory, med et til Shining Glory. Mm sagde troldmanden, da han læste brevet. En skinnende gylde bold er rullet tværs over floden og ind i den ukendte skov. Det lyder som om, raven en Ravenwave står bag. Hun er rasende på babydragerne, fordi de flygtede fra hende, da hun endelig havde fanget dem for et stykke tid siden. På grund af deres gode stedsands ville hun have dem som sine egne vejvisere i skoven. Det var klogt af Lady Lux at lægge i dobbelte og fortælle mig, hvor de er gået hen. Hun og hendes venner kunne farve Selv dragernes fortrinlige sted skal ikke måle sig med skoven og hekseriet. Jeg vil se ind i min krystalkugle og se, om jeg kan finde ud af noget. Samtidig kan jeg holde øje med, hvad der foregår, og hjælpe, hvis der sker noget. Kristallkuglen så Shining Glory, Karina Ravenwaves, som talte med sine vunde rådgiveren Airball. Godt! Babybrauen er fuldt efter den gyldne bolde inde i skoven. Snart vil de være tilbage for at hjælpe os her i det samme videre land, hvor de hører til. <laughs> Se, Karina Ravenwaves, der er nogen, som følger efter dem. De må være Lady de samme. Bill! Hende fanger vi også, når vi rejser igennem skoven. Med dragerne som vejviser, vil vi de undgå det sted, hvor Lady Lovely Lux er. Hun og dumme venner vil være fortabte for evigt. Og jeg vil snart regere over kongerigene Lovely <tryk> Tætte tilkroede stiger, kæmpede Lady Lovelocks og hendes venner sig gennem den ukendte skov. Og pludselig vidste de ikke, hvor de var henne. Var vi havde et kort, Lady Lovelocks, så havde vi klaret os bedre? Ja, men vi bliver alligevel nødt til at fortsætte, prinsesse Fairheader. Jeg er bange for, at den vold, som dragerne fulgte efter, tilhører grebet Raven Waves. Jeg frygter, at hun allerede har fanget vores venner. Åh, oh, nej. Ikke grev inden. Jeg har ikke lyst til at ende som hendes gæst. Vi må ikke give op, prinsesse Curly Crown. Når tingene bliver besværlige, må vi gøre dobbelt så meget umage. Dragerne glinaret dybere og dybere ind i skoven af den magiske bold. Pludselig blev de fanget i et bur, som var lavet af svorene Den gyldne bold rullede i midlertid lige forbi buret og var hurtigt væk. Selvom Lady Lovelux og hendes venner ikke vidste det, nærmede de sig buret, hvor babydragerne var fanget. Oh, Må vi nogensinde finde vores venner, Barsika, Mary, og Sweetgirl? Jeg er sikker på, at vi snart finder dem, Prinsesse Færger. Det kan jeg mærke. Lady Lovelylocks og hendes venner kom til en sumpel lysning i skoven. Pludselig udbrød prinsesse Curly Crown. Lady Lux, De var omringet af kampgnomer. Nogle skabninger, som hjalp fra vinde Raven Waves med hendes rundskabsfulde påfund. Greveinden havde sendt af sted for at forhindre Lady Lovelocks og hendes venner i at finde dragerne, og for at føre dem til et sted i skoven, hvor de for evigt ville være fortabte. Lady Lovelocks rystede sit regnbuefarvede hår, og straks begyndte de små egerlignende pixetals deres arbejde. De redde og flettede og vævede deres tryllerier rundt om kampgnomerne, så de ikke kunne røre sig af. Grevinde Raven Waves og Herr Ball så det hele fra balkongen i et højt tårn på slottet. Hvorfor sker det her? Det er ikke retfærdigt. Hvorfor skal hun vinde hver gang? Bare oh, fordi hun er smuk og sød og smart og... og god. Grøvinde stampede i gulvet og gik ind for at surmule. Da kampgnomerne var besejret, gjorde Lady Lovelylux og hendes venner sig klar til at gå videre. Pludselig hørte de tre velkendte stemmer, som kaldte på dem. Se er allesammen, babydragende. Lady Lovelylux og hendes venner skyndte sig hen til buret. Bouncy Curl, Mary Curl og Sweet Curl hilste hjerteligt på deres venner. De små pixie begyndte straks at flette tornebusken op, og inden længe kunne dragerne løbe ud af buret. Se, der er en solstråle, som viser os vej, sagde Lady Lovelylocks. Hun og alle hendes venner fulgte lyset. Hun var næsten sikker på, at det var Shining Glories måde at hjælpe dem på. Da de var hjemme igen i kongeriget Lovelylocks, Sagde hey Lady Lovey til baby Nu Nu der vi er hjemme i sikkerhed, må I love mig at være mere forsigtige. Det er ikke alt, der skinner og stråler, der er værdifuldt. Der findes mere værdifulde tid i hjertene hos dem, som elsker jer. Shining Glory var glad for alt endte godt. Han forlod sin krystalkugle, og han var lykkelig og stolt over, at Lady Loveloss og hendes venner havde udvist så stort mod og kærlighed, da de reddede Bouncy Curl, Mary Curl og Sweet Curl. yeah i can all feel the city okay come with yeah My only ah, This can't Hør historien en gang til. Behøver du ikke at spole tilbage.